نا نام <سلام> الله الرحیم <سلام> السانی خبر الرسول المعید بالموجزتی السانی یعنی خبر الصادق بدو قسمده او خبر متوافری اگر مفید دلیلم <سلام> دیو دلیل می ضروری اثانی یعنی و النوعو الثانی نصفت موسو تکت شرح و تیشاره اتنا نوعو الثانی خبر الرسول دا سی رسول المعید چی دا دی رسول تاید تا شوی بالمعجزتی فمعجزی دیوی آیت ثابت و رسالته غرز شرح دا پا دا سوال سوال دا داده دا دا چد پیغمبر رسالت د غیب او معجزي سره اثبات کی کیږي او که په معجزي سره تایید کیږي اثبات کیږي تایید نه تسکیږي یعنی دا <تصفح> شیخوار سره وایي چې د رسولي موندې او خلک مانی چې تر رسولي نه چکم مدعي کوي ني رسول الله আলাইه کوم جميعا زدا الله رسوله د جواب او څرکرش سوال و پوښي جتا د الله رسولی نو شیخ و پیش کا چستا مصدقی کنا چا غستا سی جی مصدق نو کا معجیدہ ام عادت شیخ پیش پیش شنو فبیحاوانا او کچرتا دا سی اونو شنو بیاقو دے رسولنی نو دا رسول رسالت داگئی اس په پا معجیزی کی گی او اس بات آو نو د جوابو کا اثابت ذکر نمو آید دے مراد چنسی شیخ رسائد ثابت رساله د د پموجزه سوال خ شارح کدا تقدیر نه را وقل نو د ماتن متن په غلط وی بیا جواب وانه بیا د غلط نه و نه د مبالغه کوي دا دې څه کوي یع نه د څه وای لکه رسالت رسول چې اسی ثابتي ا پموجزه سراي فقط صحیح شي لکه ها د رسالتي ای <سلام> ثابتتی او په معجزې سره تشوي دا هیڅ ای ثابتو رسالته بالموجزه والرسول انسان البعثه الله وتعالى الى الخلق لتبليغ الاحكام والرسول خبره رسول کې دوټه کې ریاو خبر ده بل نو دا خبر چې کوم مضافته دې معنی آتا نه ده او دا رسول کې په درجه مضافن الیه کې په دې کې لګا مصللا ده خېفاده نو دې دې وضاحت"},{"ت" کرتے ہوئے فرمائی ور رسول انسان تا وئی با اللہ دا دا دا رسول انسان انسان تاوي باسه الله وتعالى جلل تعالی لګلې الى الخلق مخلوق تاو لتبليغ الاحکام د لپاره د تبليغ د احکام حديدا رسول وای نو رسول انسان تا انسان تاوي جینسان نه علاوه په نو رسول انسان ته بعثه الله تعالی کله تعالی لګلی اله خلق مخلوق ته کدي سوال لې چې دا تعریف ته رسول لجامنه خپل افراد لره آدم علیه ول رسول خوا انسان ته بعثه الله تعالی اله چې الله را لګلی مخلوق ته چې او چا را لګري نو آدم السلام آغا خو مخلوق خوو نا نو چه نو آغا تینا خارج شو جواب بوار که رسول اغا انسان تا وچه اللہ را لے گلے مخلوق تا کچر تا مخلوق کچر تا تیشه او مخلوق ونو آغی یو که مخلوق نو بیام اللہ تا لارا لے گلے نو آدم علیہ السلام ور کسی شو داخل لی تبلیغ الاحکام لی پار د تبلیغ دا حکام محترس پده وانے اعتراض کوي حاصل یا تر از دارین چې بیا تاریخ ته جامه نش خپل افراد لره او مثلا حضرت انشاء الله تعالی صلی الله علیه و سلم تر خارق شو هغه پیغمبر او لتبلیغ الاحکام نو لتقرير الاحکام لتبلیغ الاحکام نو بلکې چې او دا مطلب تبلیغ دې ته و چې نو نیوی خبره چاته او تقرير دې ته ویل کېږي چې داغه مخ کې خبره خلکو ته رسې په عاشق نه شوي تبلیغ دی تو چ نو خبر اوراسی او تقریر دی تو چ د مخکری پیغمبر خبر اور اوراسی نمنګن سبب مبلغین او مقررینہ م مقررین او مبلغین نہ بلک سی تقریر دی تو وی لیکی چی د مخک پیغمبر یعنی زڑا خبر اتا اورسای تبلیغ دی تو چ نو خبر اتا اورسای واجب قران شي نه اي خو تبليغ انسان بعثه الله الى الخلق لتبليغ الاحکام او لتقريرها او لتقريرها نو او لتقريرها سره غمو شي شو داخلا و دیمانید درہیم سوال, سوال دارے حاصل درہیم سوال دارے چې دا تعریف تی بیاج آمین در اخفل افرادو لراد دینا اوہ تا زیدو منو عمرو منو فیلہ زیدو منو عمرو منو فیلہ داویو پیغمبر دے چه دا در رسول کریم و دا حضرت عیسی علیہ السلام پر مند کی راگلے دے آغا خو نتا قبلیغ دا احکامو کر لے نتا قریر دا احکامو کر اگر غلیو لیتکمیل نفسه اگر غلیو دنیا تا ہاں لیتکمیل نفسه دبارو تکمیل د خپل نفسه جواب اول جوابدار ده پیغمبر دې ځان نه کړه پیدا کنو د دینوم نه هم پاتلېږي چې دا پیغمبر نری زه هم نو هم نو تل او حدیث کم دا اگر لکری صلی الله علیه و سلم د حضرت عیسیٰ په منځ کې بل پیغمبر نشته دیکھ شوید دو ایم جواب کفر از کشی اول خونه دیکھو کشی نو آغب هم خلقو تا دستی لی چه حلومو ایلینا زمان سم تراشی و زمان پا اخلاقو بانی زان مشرف کئی زان مزین کئی زان خیست کئی آغب هم دا خبر کولا آغب هم بیا پا که آغا تبلیغ بیا پا کم چا مسال را آلا نو سو وقد اشترط في الكتاب بخلاف النبي فانه عام کله شر کدیږي په دې کې کتاب ورځ دال نامو وصول دغه عبارتنا او فرط په دې ټولي په ما بین د رسوله او د نبی کې نزدکه دا خطر دی موقام کې چې د رسوله او د نبی کې په دې کې چېن آرایې یو راي د شارح دا شارح و رسوله او نبی په دې ډول من کې تراادفته د رسول او د نبی د دې دواره موږ کې ترادوسته د رچا قول له د شارہ چې د رسول او د نبی د دواره په موږ کې شي شعر ترادوسته زه مراه به کېدار چې رسول دې هغه عام دیو نبی خاص دې رسول إتلاق په فرشته باندې هم کې د رسول إتلاق بچاوونه کوي په فرشته باندې هم کوي او د نبی إتلاق په فرشته باندې کوي دره مرا اداره چې در رسولو د نبی په منځ کتابایون دي د دې واړو په منځ کې شیری د بایون په دغه در واړه رایې چې کوم دی دا کمزوري دي دا در واړه رایې کمزوري دي سوکر کراګ قائل در وکانا رسول النبیا وکانا رسول النبیا بیا په پکارداره چې د نبی د رسول لپاره تاکید وي دا هیڅ شی و نه ترادف نه او چې سو کوي چې رسول عام ده نبی خاص ده هم څه خبره نه ده زما د بحث په معنا لغوي کې نه ده رسول په اعتبار د معنا لغوي مورخال په دې معنا باندې ته چې په فرښتې باندې هما زما د بحث په معنا لغوي کې نه ده د منګه بحث په معنا مصطلح کې نه او دا درې خبره غلط راځي پمست کې تبايو دي ځکه وکانه رسول النبيا وکانه رسول النبيا کدا چې تبايو وي بیا یو کس رسول نبی څنګه کیږي یو ک رسول نبی څنګه کیږي نو را را دا درې رای کمزوري دي سلوره مرای چې کما کبیره ايده غداره چې رسول مرتبه رخص مطلق ده او نبی مرتبه عام مطلق ده رسول مرتبه خاص مطلق ده او نبی مرتبه چاله در عام مطلق دا رسول با دیدو و انسانون الى آخری هی خودا دیدک ارا شرعی متجدد باورلوی نوه شریعت لوي او نبی اغبان نوه شرع راغلی وی او نئی راغلی نوه شرع راغلی وی یعنی کتاب وربان نازلی او که کتاب وربان رازل کتاب وربان نازل وی او که کتاب وربان نازل نو رسول با دیدو وی کتاب وربان نازلی یعنی او نبی کتاب ورمان نازلی او کنئی نو رسول خاص مطلق او نبی عام مطلق لیکن پا دی تقدیر بانے یو اہم سوال باری دیگی سوال دارے جزمان سر طول کتابونه نے ایک سو چھار دی ازمان سر طول رسول اغا طول رسول تین دی فحادیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راغلیم چې در رسول كريم صلى الله عليه وسلم مدا عادت بارے پښتنه او شوه رسول كريم فرمای 124000 کمو عيش صحابه کرام ته یا رسول الله عادت د رسول په کې کم ده رسول كريم فرمای 313 او دا باقی ادب یاري نو کتابونه 341 او 40 دي او رسول تاسو ته سو 104 کتابونه دي قران تورات انجيل زبور دا ټول شو سلور غټ کتابونه سلتا سره صحیفي 50 صحیفی په حضرت شیعه علی صلالو السلام باندې نازل شوی. دیر صحیفی په حضرت ادریس علی صلالو السلام باندې نازل شوې او tia شوی, شوی. په حضرت ابراهيم علی السلام باندې نازل شوې لس او لس صحیفی په حضرت موسی علی کرمات والسلام باندې نازل شوې په په شیعه علی لصف ابراہیم علیہ السلام او لصف حضرت موسیٰ علیہ السلام نو طول سو شوی نو سل صحیح تی ایسلور غٹ کتابونا سل جمع سلور مساوی ایک سو چار شوی کنشوی نو ایک سو غری ایک سو او رسول تاثر سو دی نو پتین سو تیرہ بانے با ایک سو چار سنگ تقسیمی جواب دا سن صحیفي مکرر نازل شي دي دا سن صحیفي مکرر نازل شي سوال ختم شو قال شرط يدي له شي په دې کېال کتاب کتاب بخلاف النبي فخلاف النبينا فانه ذا نبي عام والمعجزه امر خارق للعادة قصد به اظهار صدق من ادى انه رسول الله تعالى تمورنا وړاندې را د معجزې ذکر شوه چې نو اې ثاني خبره رسول الله هغه رسول چې دا غت تایید شوه به بالمعجزته په جاده سره په معجزې سره اوس د دې د معجزې وضاحت کوي نو ذکر خبره د موکان کې چې په معجزه کې یوسو یودتی یو معجزه به امر خارق للعادة کې یو جو دریم جوز داړه کې نقد ستغ باور کیږي دویم جوز دریم دا چې قسم اظهار ستغ باور کیږي قسم اظهار او سنورب جوزدارک رچا په الله صادريغه به دا دعوه کړي چې ان النبي <مزان> رسول الله الیکم جميعا زد الله رسول یما د دې خبرې وایي چې کړه نو په معجزه <مزان> کې سو خبری ضروري نه ما اول دا چې امر خارق لل دویم نڅې ستडक باور کوي درایم اظهار ده قسمه ده اظهار ستडक شی سډورما هغه سری به داو د چاټوي کې رسول الله نو د الله پیغمبره موثوق او دتکه ضروری دي څوکیدات ته کی ضروری دي سنور قیدات ته معجزه کی ضروری دي او د معجزه نه علاوه نورم دا سی سف مطاہیم نورم دا سی یو موجیزی یو گورا یو اعانتی یو کرامتی اعانت کرامت موجیزہ یو ملتی شو ملتی کرامت ارحاصات موجیزہ ایحانات استدراج ټول څه خبرې وي شپږه માતા څه کوي د دې سرت سره نور څه مفایې کرامت ایرحات معجزات کیهانت استدراج <مت> وجد حسرذا چپتیش پګوالو کې امر خارق طبيريږي امر امر خارق دا چې یو د شې ستادريږي په یاد باندې چې ظاهيري اسباب نه لري ظاهيري اسباب عاديات تبعيات باب اغنه لري او دغا امر خارق للعادت بخالی نئی دغا امر خارق امر خارق للعادت دیتا و ایسا نا لکس رسول کریم صلی اللہ او سردوہ ٹوٹے شو دا او سر امر خارق للعادت تی اسبابی طبعیہ اونا پا غیر بانے اوشے موجود تی ٹک شو نو دیتا و امر خارق للعادت دا امر خارق للعادت بخالی نئی یا با صادری گی پید یا با صادری گی کافر یا با صادری گی کسادری دا پید دا مومن نو دا مومن با خالی نہیں یا با مومنی ناقیسی یا با مومنی کاملی که دا کمزور ہے مومن مومنی ضعیف دیتوی اعانت دیتوی اعانت او که چرت مومن کامل بیا بخالی یا با مدعید نبوت نیوی او یا بیوی که مدعید نبوت نو کرامت که مدعید نبوت بیا بخالی یا بعد قبل النبوه الداکر کیږي یا بعد از نبوت ک قبل از نبوت ارحاتات ک بعد از نبوت موجوده امر خالق خارق للعادة لا یخلوا یا بعد ذریگی په ید ابيها په ید لو ک په ید مؤمن بیا با مؤمن ذیف یا کت مومن کامل بیا بخالی لیجی بیا با ده نبوت نوی یابوی که نو او کهو بیا بخالی لیجی یابا قبل از نبوت یابا بعد د نبوت که قبل نبوت او قباد از نبوت که پید ده کافر سا دریده او که پید ده چا سا دریده ده کافره نو یابده <متغطال> دم مؤیدی یابده <متغطال> نی یابده که مؤیده او ایس نا کنو نو احانت اللہ شرمی مثلا <متغطال> مثلا <متغطال> مسلمت القذاب دعوه ده پیغمبره اکرا یو قصده را رایو اسلاغی کوئی ریسپټا څوک توکانې مبارک دې توکوې دي چې شي شي دا وګ خوږي شا خطر ښه نو دایم وایې نه شو کنه یو بل کا سستر ګيوال اندا وګ لره وګاوي دې تاسو مبارک را کړې ام هغه بس رسول الله لا کرا کا غبل اندا شو ندی ته وې ihanat الله او که دې موایې نو دیتوی لیکی گیا ایسے دراج لهم انا خیدی خدا خبر ایاد ساتای چا غم معایی دی نو دعا کس معاییت که دلشی چا غم دعوة دو اولوحیت کدی نو معایید که دیشی خود دعوة در حسانتی تھی کدی نو چرکننش معاییت که دلشی که دعوة را چای که دلشی اولوحیت دعوة دعوة کدی نو بیام مصدقه که دلشی که دعوة را وجدره یو سړی در پاڅی د الله یمن او کس قسم کارونه او قاغه یقینن اکار کېده ما غشریبه کسنګ وی لکه د دجال ته سړی دسی کی او بیا به رسی کی او روغ به شي نو مصدق خو خلک نارضي په سامع ولی هغه وو ته وای چې ته څنګه الله ته خوش پکښلې زله لټوین تدې نو خلک نارضي او چې یو سړی وی د رسول الله د رسول کریم خوم د بشری تقاضاګارو نه څه مبرر ندی د بیا خلط رازی نو ذکر که صبح مدعی ده اولویت شی نو کل امر خارق معاییت که دلیشی خوشی مدعی ده رسالتی نو کل اللہ کلم نشی که دلی جاگه تیشی شی معاییت با بینیشو دائی سرین فرم با هر حالتا سو خبری او پیجندلی ماتا ہوا او کرامت ایرحاتات موجیزه احانات او است دراج د تاسو نش ټول تاسو په دې نه دلی ماره حارت بارکه د کر بیا به ست دراج کلاو قانون دی چې االتکه مواید کډلې شي خو انا مواید کی کډه وجزه د الله امام کې دشی خو رسول ونه بیا وجه سره وجهدار دي دا خبره اړو خپل په سړی راځینه درب کائنات نه علاوه چې څوک هم ځان تعالو نه چوو احمق بچي وي دنیا ته پتلې خلک ناراضي ټول او خلق او احمق ښکاری خو چې مدې د رسالت شي نو چون رسول د بشری تقاضا نه خو هغه مبرر نه وي نو د پصری باندې شي راځي خلک دا مثلا الحمدلله ختم شو نو ټول اقسام سوچ وشپک پرې شپه کوي دلته او تمامه مساله د معجزه نو په معجزه کې څوک اول امر خارق للعادة عادت سوئی. امر خارق مل عادت څه ته وایي یعنی د څه کار وځای دي کی د اسباب او تبعی او لاد یعنی اسباب اسباب ظاهری نیوی دته وایي امر خارق للعادة لکه حضرت ابراہیم علیه السلام باندې وو ربردان و سلام وا شو ظاهری سبب نو او رسول کریم چې شق کمر کړو هیڅ سبب نو وغيرها وغيرها دته څه وایي لکه امر خارق للعادة دویمه خبره داره که سوی پکی نو ازه چی قصد ازهاری صدق کی گی خو نفس صدق مموی کنه نفس صدق نفس صدق مموی نفس صدق او در مداره که ازهار د چا بای او سلوره مداره که دادی دا چا پا لازتی سا دیگی ده به مدهی در نبوه تا در رساله معجزه امر خارق للعادت تویز او صدبیه چه قد شیبه پده امن خارق سران اظهار و صدق من اظهار دستی در سا قد ادعا چه غدا رسول الله تعالی چې د الله رسول دیده اللہ سر رسول نو دا دعوه وی خاما خاکڑی دا مسئلہ ختم شوان نو اول خبر متواتر جو ام رسول خبر متواتر مفید دا علم و دا کم علم ضروری او خبر رسول و مفید دا علمی او دا کم علم استدلالی او دا علم نظری دا علم استدلالی او دا علم نظری مثلا البیناتو علی المدعی والیمینو علی منانکارا بیناتو مدعی پیشکئی او منکر بست پیشکئی منکر بست کئی قاسم ولی بداکاری لیندو خبر منصبت رسالتو بالموجزات دا خبر دا اچار است چې اگر صلاح تو موجود ثابت شه او كل ما هذا شارو کجدا شاننو علم په ضروری ره ام پوشکنم دا خبره سابقه او مضمون هو واقع دا غی مضمون واقع دا خبر هم سابقه دا مضمون است شهره واقع دی دا لري داسې استدلال وکای شه وکای دا خبره متواتر مفید دی علم دی مفید دی علم خو مفید دی لږ ضروری اډه مفید دی استدلالی او نظری وسلم الله تبارک I know.